No, tak tohle jako bylo moc tvrdý, tak něco měkčího si dáme. Tak co? Jaký to bylo? No teda jako nic moc. Adler byl lepší, tak už pojďte chlastat.